svojoj svetoj evangelju mursi ma i nove boje i svetoj evangelja po mateju где уголь я вы ю ю ставши назарет додже и настани се у капернауму приморском у краевима за угодновими нефтовими да се испуни што је рекао пророк исаја И земља нефта лимова На путу к мору с оне стране Йордана Галилеја не зна Божачка Народ који сједи у тами Видје свјетлост велику И онима који сједе у области И sieni smrti świłost за С. Otada poče Иus propojeati ivoriti, Pokajte с jer se priблиżyło царство небеzsko. U vrijeme ono vidje Jovan Isusa, gdje dolazi k njemu i reče, Gle, jagnje Božije, koje uzima na se grijehe svijeta. Ovo je ona i za koga ja rekoh, za mnom dolazi čovjek, koji predamnom bim prije mene bješe i ja ga ne zna dok ali da se javi Izraelju zato dođoh ja da krštavam vodom i posvjedočio vam govoreći vidio sam duha gdje silezi kao golub sa neba I ostade na njemu, i ja ga ne zna do, ali onaj koji me posla da krštavam vodom, on mi reče, na koga vidiš da silezi duh i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava, Duhom svetim, i ja sam vidio i zasvjedočio da je On sin. Čuli smo, braće i sestre, da je ono vrijeme narod sjedio u tami i u oblasti i sjeni smrti. I danas, braće i sestre, ako bi smo htjeli da opišemo ovu našu situaciju, ovo naše stanje, a pokušavamo na razne načine raznim komentarima, raznim analizama, pričim ili dublim, preciznim ili manje preciznim, mudrim ili manje mudrim, nametnutim, snažnim medijskim sredstvima Ili ona je kroz čaršijske priče rekla, kazala Uglavno manje više trudimo se da damo neko ime Ovoj situaciji u kojoj se danas čovječanstvo nalazi A ima li boljeg načina da opišemo Ima li nekog ko će nam bolje reći gdje smo I u čemu smo? Od onoga koji sve zna, od onoga koji nas je priveo u postojanje, od onoga koji je stvorio sve svjetove vidljive i nevidljive, od onoga koji je sušta svjetlost, od onoga koji zna kako je tama nastala, koji je izazvao, koji je uveo. Ljude u oblast tame Ko je izazvao smrt Ko je prvi umro Ko je izazvao smrt I na koji način izaziva Dakle, ima li boljeg pomoćnika od živoga Boga? Nema, braći sest Može li neko bolje da opiše Situaciju koju se danas nalazimo pod onoga koji postoji prije vjekova Koji je vječan I koji iz perspektive Posmatra naše male živote I naše životarenje A čujmo kako gospod opisuje ovo naše stanje Opšte stanje Kaže, narod koji sjedi u tami. Narod koji sjedi u tami. U tami i sjeni smrti. To je, braći i sestre, opšta situacija. Zavod mi pokušavamo da obasjamo tu tamo Raznim sredstvima, strujom i električnom energijom. Kad uđemo u prostore koji su tako vještački, obasijani vještačkom svjetlošću. Čovjeku se neglju dubini bića još više smrtne. Izgadi se na tu laž i na tu obmanu. Kad uđemo u velike hale, velike centre kad uđemo u utvrženja gospodara ovoga svijeta, kad uđemo u ona mjesta i one sinagoge gdje se okupljaju djeca ovoga svijeta i sinovi kneza ovoga svijeta, pa kad vidimo kako izgleda to osvjetljenje, lažno osvjetljenje, odma pada na pamet, Da je to zapravo narod koji sjedi u tami i u sjeni smrti. To se najbolje vidi po svjetlosti koju ima. To se najbolje vidi po jadnim vatrometima koji samo tamu činje, čine još dubljom i tamnijom kad se onako brzo ugasi to svjetlom. Dakle, ne treba da se prevarimo, braćo i sestre, i ne treba ta lažna svjetlost da promijeni naše mišljenje i vjeru, da zaista, bez Boga, bez istinite svjetlosti, mi narod koji sjedi u tami i sjeni smrti, bez izuzetka. Uprko s tome što pokušamo na razne načine da obasljamo naš životni prostor. Uprko s tome, braćo i sestre, sve je to tama i narod koju u sjedi. I u kancelarijama, i u čionicama, i u bognicama, i na trgovima. I po aerodromima, i u odmaralištima, i u noćnim klubovima, i na raznim drugim mjestima gdje se masovno okupljamo, pokušavamo da se veselimo, da se razonodimo, da igramo, da skačemo, da pjevamo. Evo pokušavamo i dan danas da se radujemo na jedan jako primitivan način. I šta kažu nebesa? Šta je ovo, pitaju, a odgovaraju nebesa, to je, kaže, veselje i igra naroda koji sjedi u tami i sjeni smrti. Gledaj sad ovo, kad ono jedan umro, gledaj ovog drugog, a on savu grijehu raspada se od grijeha, pogledaj onog tamo, a njemu strasti srce pojevu. A pogledaj sve one tamo, a džavo u njima živi i hrani se njihovom pogibijom. Narod koji sjedi u tam i braća i sestre, kratko, a vrlo jasno, vrlo snažan opis i našeg naroda i celokupnog čovečanstva i sve ono što se dešava, I čemu mi, nažalost, poklanjamo pažnju, očekujući neku svjetlost, neku promjenu, nadajući se nečemu, a nikad te nade da se ostvare, sve je to, braće i sese, tamo. I narod sjedi u tamo, počelo je tamo da nam prija, braće i sese. polako se navikavamo na nju. To je strašno. To je Kad se čovjek biće sazdanom trosunčanim bogom, navikne na tamu. To je najveći poraz jednog čovjeka, najveći poraz jednog naroda. Može njega da bude milijardu, dvije ili tri, ali ako sve tri milijarde samo sjede u tamih i čekaju da uđu u proces smrti, Da ih samelje onako zajedno sa kostima, ne vadeći kosti, nego zajedno sa kostima, ne vadeći mudrost, nego zajedno sa mudrošću, ne vadeći silu, ne razoružavajući taj narod, nego sve sa industrijom, sa vojskom, sa mašinerijom, sa satelitima, sa raznim postrenjima. Sve to ide u mlinac, sve se to melje, ne odvajaj ništa. I sve tri milijarde odoše iz tame u bezdan, gdje nema nikakve svjetlosti, braće i sestre, gdje je tama neprozirna. Kažu sveti oci da je smrt tjelesna i grobna tama, kao lagan sami u odnosu na tamu adsku, na tamu paklenu. I dok sjedimo u tami, smrti, gledajući televiziju, braću i sas, dok sjedimo u tamih sjeni smrti, prateći sportske događaje, gledajući direktne prenose sa raznih zasjedanja, i ovih i oni, i političkih, ekonomskih, stranačkih, religioznih, ovakvih i onakvih šta sve ne rade ljudi koji sjede u tami kak, igrajući videoigrice gledajući filmove slušajući muziku čitajući razne časopise bazare, romane mijenjujući haljine odežde karmine, šminke boju, kose tetovirajući se Pozvaćujući zube, stavljajući u njih drago kamenje, bušeći se na ovaj, onaj način, pušeći, pijući, drogirajući se, mantrajući, meditirajući, bavići se jogom, gledajući šta će zvijezde reći, dakle, učeći, izučavajući neku nauku, stičujući neku mudrost, Na savremenim univerzitetima, koji samo još produbljuju tamu. sve je to, braće i seste, ono što se deša u tami, sve, sve, sve, sve, sve. A danas, juče, a u crkvi i sada i uvijek, i u vijekove vijekova, evo nečeg novog, braće i seste. Nečeg novo, potpuno, potpuno, potpuno novo. Nemojmo ni da pomislimo da ovo ima veze sa našim životom koji je vezan za tamo. Ovo je nešto novo, braće i sest, nešto sasvim novo. Ovo je jedan drugačiji lik, drugačiji čovjek. Ovo je poslanik koga nije Bog. Koga nije čovek poslao, nego sami Gospod. Evo svetoga Jovana, proroka, preteče i krstitelja. Evo ga, braće i sestre, ovim praznikom provazi i kroz naš narod. Gleda ga kako sjedi u tami. Gleda ga... U čemu uživa, gleda njegove interesovanja, pazite, ali sveti Jovan, ne dolazi kao u ono vrijeme, nego dolazi više od 2000 godina, pošto je rekao ove riječi koje je danas ponovio svima nama. I ne samo on, nego su nam posle njega te riječi i još snažnije potvrdili sveti apostoli, Na ovim prostorima davno propovjedajući svjetlost, vječnu svjetlost od svjetlosti, pa posle njih sveti oci i učitelji, sveti arhijepiskopi svete pravoslavne crkve, sveti otac naš ravnoapostolni Sava, davno je govorio ovom narodu o novoj svjetlosti. Prosvećujući ga tom svjetlošću, unoseći u prostor tame novu svjetlost i izgoneći tamu grijeha, tamu strasti, tamu laži, džavolju tamu i unoseći novu svjetlost. To je vječnu svjetlost bogopoznanja, poznanja jedinog istinitog Boga, Otca i Sina i Svetoga Duha. Podižujući u njegovo ime veličonstvene hramove od žiče, studenice, hilandara, svetih dečana, pećke, patrijaršije i ovaj manastir je povezan sa tim radom i tim dijelom morača naša, pivski manastir, svetinje koje smo mi zaboravili. A ako nismo, mi ne znamo zašto su one tu. Mi mislimo da su to muzeji. Pa ih evo danas čuvaju neke institucije za zaštitu. Od koga? Od čega? Pa Gospod nije došao da ga mi štitimo, braćui i sestre. Gospod nije došao da primi svetulos od nas. Manastiri tu nisu da bih ih mi štitili, nego da bi oni zaštitili nas. Ali pod uslovom da obratimo pažnju na riječi svetog proroka Jovana, da obratimo pažnju na riječi samoga gospoda, da obratimo pažnju na riječi svetih apostola, na naše svete crkve. Postali smo, braćo i sestre, nenormalni. Došlo je do toga da mi djeca svetog pravoslavlja Uopšte ne razumijemo majku našu crku. Evo, neki su do te mjere zastranili da su počeli ruku na majku da dižu. Ovih dana treba da krstimo, tačnije danas, treba da krstimo jednog brata koji se digao rukom na majku crku, misleći da je druga crkva njegova crkva. I onda... U jednom trenutku o Božijom shvatio je šta je radio i u kakvoj zabludi bio. I evo ga danas, kao pokajnik pravi, govori, oprosti mi, oče, što sagriješih nebu i tebi. Oprosti mi, majko crkvo, što ustadoh na tebe. Oprostite mi i vi, sveti oci i učitelji. Što se ogriješi o vaš krvavi trud, o vaš znoj sveti, o vaše svete molitve i svete mošti. Oprostite mi vi, sveti mučenici, koji ste krvlju svojom obezbijedili da mogu ovu vjeru čistu i spasnostnu da imam. Oprostite mi i vi, oci, episkopi i sveštenici, koji danas pastirstvujete i narod slovesni i napasati. Jer je shvatio kakav trud, braćo i sese, treba uložiti da bi se vjera u narodu održala. I kakva je muka na episkopima i sveštenicima, kad sopstveni narod neće da ih sluša. Kad njihov narod staje na njih, to je veliki bol i velika rana. Na episkopima i sveštenstvu naše crkve I monaštvu naše crkve. A pogotovo monaštvu ima posebnu tugu, jer je ispavio da su monasi najgori dio našega roda. Kad čovjek ode u manastir ili, ili djevojka u manastir, kažu bolje je da je umro nego što je otišao. Neki kažu da je to najgore što je mogo da im se desi da im dijete ode u manastir. To je velika sramota za naš narod, koga je monaštvo vaspitavalo vjekovima i koji, kako kaže Evo Justine, nema ništa veće od monaha, koje sačuvao dušu našeg naroda, monaštvo, manastir, da nije bilo monaha, braćo i sest, mi, mi bismo danas na zvijezde. I ko zna šta bi se pretvorilo? A to ne znači ako ustanemo na naše monaštvo, ako ga ne podržimo, i ako se dignemo rukom na manastire, na monaštvo, sveštenstvo i na crkvu, ko zna u šta ćemo se mi pretvoriti. A monaštvo, sveštenstvo i episkopi su izraz crkve. A kako je tek, braćo i sestre, majci crkvi našoj svetoj, kako je tek, bogorodici Kako je tek svetoj trojici kad se narod odričuje od njega koji je došao da spasava svijet? Da ne bismo upali u tu grešku i u taj smrtni grijeh, ima jedan čovjek koga naš narod poštuje, ipak ga poštuje, ne samo njega, ima nekoliko njih koje naš narod, iako je odpalo od crkve, poštuje. I to je, braćo i sestre, dragocijena karika i dragocjena mogućnost da potpuno ne odpadnemo od broda spasenja, od crkve pravoslavne. Zašto ovo govorimo? Zato što je današnja situacija navik onoj koju samo prepostavljamo da majka govori crkveno slovenski, A dijete da govori nekim drugim jezikom. I dijete sobstvenu majku ne razumije. Ona govori sveštenim jezikom. Uzeli smo primjer crkveno slovenskog, jer je to naš jezik, svešteni jezik. Jezik naših svetih predaka. Jezik na kome smo počeli da služimo svetu ovitorgiju nismo više morali da je slušamo ni na grčkom, sveštenom grčkom jelinskom jeziku ni na sveštenom rotinskom jeziku a do tada je bilo tako, braćo i sestri nego smo počeli da slušamo lituriju na svom slovenskom jeziku pa imamo crkveno slovenski danas ka jezik kao simbol duhovnih stvarnosti mi danas, braćo i sestri Nit razumijemo crkveno slovenski, nit razumijemo šta crkva hoće da nam kaže. Znate, mnogo teška situacija, vjerujte. Danas kad posmatramo naš narod, mi vidimo da on ne razumije crkvu, vjerujte. On razumije koliko treba brašna i koliko treba kvasca staviti u slavski kolač. Mada, vrlo često sve to prepusti nekoj radnici u nekoj pekari pa neka ona i taj bio posla završi. Ne možemo se ni time baviti. Ni badnjak više ne beremo, braćo i se nego ubraće ga neko, a mi ćemo ga kupiti tu negdje. I mnoge druge stvari smo srozali na najgori mogući nivo. Znate, vjera nam je spala na nulu, a crkve su tu žive liturgije se služi i sad se pojavio problem u redu, do juče je magare bilo u oltaru juče je crkva bila javni tolet, pa više nismo imali problema, Crkveno na slovenskim više i ne treba tamo će magare Bogu da se moli i tamo će krava da bude obezbijedjena od kiše i vjetra tamo ćemo da odlažemo cimenat Tamo ćemo gvoždje, alat, ili ćemo napraviti javni toalet, kao što je bilo crkva u glavnom gradu Crne Gore, u Podgorici. Vaznesenski hram pored velikog i novog vaskrsenja, sabora vaskrsenja gospodnjeg velikog hrama, onaj mali hram vaznesenja, koji je jedan od ljepših i značajnijih hramova po mnogo čemu, iako malo obimom, to je, braćo i sestre, a mi smo u čevici toga, bio javni toalet. Dugo vremena, u sred glavnog grada Crne Gore, koja se vjekovima borila za krst časni i slobodu zlatnu. Kakva je to tama, braćo i sestre? Kakav je to narod kome hram služi kao javni toalek. I danas oni koji su očistili te hramove, koji su ih osveštali i koji u njima narod Boži hrane, nebeskom hranom postadoše neprijatelji ovog naroda. Ko to može da misli se narod koji se navikao na tamu i I kome se ne izlazi stame na čistu svjetlost. A čega se plašiš, brate ili sestro, da nemaš neku mrlju na sebi, da se nisi ogriješio boga i o svetu crkvu, te se tako bojiš da izađeš na čistu svjetlost, nego uporno bježiš u sve dubli i dubli mrak. Namojmo se oprostiti, braćo i sestre. Nije Gospod došao da nas usudi. On, je, on bi mogao da nas pohvata sve, braće i sve. Odmah da nas pohvata i bez ikakve presude. Pa kome da sudi? On je svedržitelj. Bi mogao sve da nas podavi u jednom jedinom trenu. On bi svakoga mogao munjom ovdje između očiju da pogodi. I ispod svakog od nas mogao bi zemlje da se Otvori, samo na jednu njegovu pomisao. Nije on došao, braćo i seste, da nas ubija, da nas sudi. Nego je došao da nas spasava. I evo, čujemo njegove prve riječi i prvu propovijed Boga koji se pojavio kao čovjek. Vječni Bog postao čovjek. I kaže, pokajte se, promijenite se. Budite bolji, budite novi, budite sasvim novi. Približilo se carstvo nebeslo. Pusti carstvo ovoga svijeta, ono će proći, ono prolazi. Uči crkva, prolazi obličje ovoga svijeta, braci, i sest. Pa ne vidite to? Da prolazi ono što je juče bilo prošle, ono što je bilo prije 50 godina, Prošlo je, braće i sest. Ono što je danas već prolazi, ono što nam sutra dolazi, i ono je prošlo. A riječ Božja ostaje vavlje. Ove riječi, pokajte se, približilo se Carstvo nebesko, nisu prošle, braće i sest. Evo ih i danas, 2000 godina, pošto su izgovorene, evo i nama danas dođaše. Ali... Pošto je nama crkva nejasna, pošto nam je i gospod poprilično nejasan, a jeste da je tajanstvena ličnost, to je tačno, to je zaista tačno. Tajanstvena je ličnost gospod Isus Hristos. Evo danas mnogo šta govore o njemu. Ne mogu da ga, da ga sklone i onda pokušavaju da daju lažne informacije o njemu. Pa vidimo da govore... Da je bio ovo ili je bio ono, pa kažemo i čujemo, ne kažemo, ne da Bog da mi to govorimo, nego kao ljudski rod čuje se da govori kako je bio ženje, pa je imao ženu, pišu se romani, opasni, satanski romani, da je bio sa Mario Magdalinom, pa da je imao djecu, pa da je živio ovamo, pa onamo, znate, sve đavo do džavoga. I razni ljudi Kroz razne dokumentarne filmove Razne brošurice I razne druge načine Gledaju da otruju narod A sve po pitanju Toga ko je Gospod Isus Hristus Vidite braćo i sestre Ima neko ko će nama Bolje od svih reći Ko je on A ovi dani su Mnogo važni upravo iz tog razloga Nemojmo, braćo i sestre, da pitamo ove ili one, ovog ili onog autora. Znate, neke potpuno anonimne likove, neke režisere, neke zvonamjerne ljude. Nemojmo mi njih da pitamo. Nemojmo ni da ih slušamo, braćo i sestre. Pa mi smo u crkvi, ima nama ko da kaže, braćo i sestre. Ko će nam reći? Juče nam je rekao Otac Nebeski. Otac nebeski, braći i sestri, napravite poređenje. Otac nebeski kaže, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Duh sveti si lazi na njega, a otac kao rukom pokazuje duhom svetim, da je to njegov sin jedinorodni, savječni Bog, braći i sestri. A pored Otca i Duha Svetoga imamo još jedno svjedočanstvo, nekoga koga ne možemo da zaobiđemo, prisutan je on u našem narodu, mnogo prisutan. I to je naša nada, braće i seste, dok smo vezani za ta imena, ima i nade i za naše ime i za ime našega naroda. A to je ime Svetoga Jovana, proroka, preteče i krstitelja gospodnje. Vi možda znate, vi biste trebali da znate, a možda i ne znate, da je sveti Jovan ukazao na gospoda i rekao narodu, Stoji među vama onaj koga vi ne znate, a ja ga znam, jer mu je sa nebesa otkriveno, braću i sestre, da dolazi i ide za njim onaj koji je veći od njega i koji je prije njega. I kad ga je vidio i pokazao proročkom rukom, uzviknuo je, gled, jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. I u ovom evanđelu sljedoči i kaže... I ja sam video da je Duh Sveti sišao na njega kad ga je krstio braća i sestre, kad je položio desnicu na Gospoda, na svoga obradiku pogaže sluga desnicu. Zbog velikog smirenja i čudesnog domosa našeg spasenja, i vidio je kako Duh Sveti silazi na njega i ostaje na njemu i kaže: "Evo da ponovimo I ja sam vidio i zasvedočio da je on sin Božiji. Sveti Jovan Krstite braćo i sestre, on je zato važan. Nemojmo da ga poštujemo odvojeno od Gospoda. Pogrešićemo se i naljutićemo ga braće i sestre, a crkva uči i iskustvo potvrđuje da nije dobro ...naljutiti svetoga Jovana Krstitelja. Nije bilo dobro ni caru Irodu, nije bilo dobro ni Irodijadi i čeri njezinoj, nije bilo dobro ni jednom narodu, ni jednom čovjeku, ni jednoj porodici koja je naljutila svetog Jovana Krstitelja. A naljutit ćemo ga, braći i sestre, ako ne budemo poštovali onoga... Koga je najavio i koga je posvjedočio kao Sina Božije. I dan danas, On kao prorok i ovog našeg naroda očekuje od nas, braće i sestre, da poštojemo Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božije i Spasitelja, ali da ga poštujemo braće i sestre, ne izvan crkve, nego kroz crkvu. Da ga poštojemo kroz svetu liturgiju Da ga poštojemo kroz sve te tajne Krštavajući su njegovo sveto ime I tek onda možemo da poštemo na pravi način I svetoga Jovana Krstitelja I da nam bude na pomoći I da bude naš zaštitnik I vođa kroz ovaj svijet Ali vođa u onom smisu da nas predaje Na vođanje Otcu Nebeskom Kroz sina njegovog opočenog I silom i dejstvom Duha Svetoga Zato praznojmo ovaj praznik Slovesno, braćaj ses sest Duhovno, praznojmo ga pravoslavno I sve one jezike I svonu onu galamu Svu onu I viku i buku Presjecimo ovim glasom Svetoga Jovana Neka zagrbi, braće i sest I u našem umu I u našem srcu glas Proroka Velikog Koji kaže, gle, jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Neka zagrmi i glas oče koji govori, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Neka zagrmi i glas sina Božje koji nas poziva na pokajanje. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Pokajmo se i mi, braće i sestre, jer se carstvo nebesko približava. Ono ide ka nama vječnost, ide ka nama, braće i sestre, ili hoćete, vrijeme nas vodi ka vječnosti. Vrijeme niko ne može da zaustavi. Jučerašnji dan niko ne može, braće i sestre, da vrati. Ovaj sekund sad koji odkucava, on je prošao, njega niko više ne može da vrati. I vrijeme nas sve više vodi ka carstvu nebeskom, ali car tog carstva zna da je na kapiju tog carstva postavljen veliki presto i da će biti veliki i strašni sudni dan. I da će prije nego što narod uđe u carstvo ili u vječnu muku biti strašni sud, braćo i sestre. I zato gospod kaže... Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Koteći da nam kaže, ako se ne pokajete, ako stanete da živite i sjedite u tami i sjeni smrti, nećete ući u carstvo nebesko. Ne varajte se, kaže apostol Pavle, ni bludnici, ni pijanice, ni rukobludnici, ni narkomani, ni lopovi. Ni sileđije, otimači, kamataši, razbojnici Vračari, gatari, jeretici, raskovnici, ubice Neće naslijediti carstvo nebesko Zato, braće i sestre, čujmo proroka, čujmo oca nebeskog, čujmo i sina Čujmo duha svetova koji nam i dan, danas govori kroz crkvu pravoslavnu. I pokajmo se i onda budimo uvjereni, budimo ubijeđeni, budimo sigurni, braći i sestre, da ćemo naslijediti Carstvo nebesko. Jer Gospod želi da ga naslijedimo. To su velike šanse. Bog je na našoj strani, braći i sestre. Sveta ta trojica na našoj strani. Samo ako se pokajemo. Što to znači pokaj, Pa da hoćemo da uđemo u Carstvo nebesko. To Gospod traži u nas. Samo pokaj se, a ne brini za silu. Sila je moja, ja ću ti dati koliko god bude trebalo. A da jeste njegova sila i da daje, svjedoči nam i ova sveta liturgija, kao zalog Nebeskog Carstva. Jer u njoj Gospod daje, braći i sestva, svoje tijelo... I svoju krv, Pa kaže, evo da ti potvrdim ove riječi, evo ti zalog da sam istinu rekao, evo ti potvrda da ne važem, evo ti ukrepljenje za svo vrijeme tvoga života, evo ti snaga, evo ti izvor sile, evo ti da ukusiš kako to izgleda i kako će biti samo mnogo intenzivnijem. Smislu i doživljaj: Evo ti, uzmi, ovo je moje tijelo, uzmi i jedi. Pi iz nje, pite sviznje, ovo je moja krv novoga zavjeta. Koja se radi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje grehova i na život vječni. Na putu za Carstvo Nebesko u našem podvigu pokajanja Bog je sa nama nije nam rekao pa otišao rekao si vidimo se tamo nego je tu sa nama prati svaku našu stopu svaki naš podvižnički korak non stop je sa nama prati nas i hrani evo svake, svake nedelje braću i sest Bog je sa nama znate to je mnogo važno ali nije sa nama u našim skitnjama Našim uglutanjima. Nije Bog došao da skita, braći i ses. Nije Bog došao da se provodi sa nama. Bog je došao da bude sa nama i da nas vodi uskom stazom evanđelskog, crkvenog, vrlinskog, podvižničkog, pravoslavnog života. Ako hoćemo tim putem, evo, tu je i prorok, Tu je i Bog naš, Sveta Trojica, tu su svi angel i svi svetitelji, tu je i Majka Božja. Pa ko, braći i sestre, ne bi krenuo tim putem. Ajmo i mi tim putem naših svetih predaka, svetih apostola, putem koji vodi u, carstvo, u nebesko u carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Boga naše koga proshvodajmo i sada i uvijek, i u vijekove vijekove. Amin. Bog se javi.